הלו, הלו יוספינקה, יוספינקה שלום, תן לי בבקשה את סילבה, כן סילבה, הלו סילבה ל... של... <coughs> זה דוקטור ליכטי, לא סילבה אני נורא מצטער ואני פשוט לא אוכל לבוא היום, לא אני, אני מוכרח להשיג אינסטלטור האמבטיה נסתמה לי והבית מוצף בצורה איום. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים ושתמשיך אולי באינטרמצור ואולי, אולי אצליח להתפנות לפינאל. כן, אוקיי. בבקשה. שלום. שלום. האינסטלטור ישנו? הוא עסוק. עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף. אתה הזמנת אותו? לא. צחקת אותי. אדוני, תאמין לי, זה, זה משהו ממש דחוף. אמרתי לך, הוא עסוק, אולי <חולה> יותר מאוחר. איזה חודש הלכנו? מרץ. מרץ, אז תבוא, סוף כסלו, תחילת נובמבר. אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה, זה, זה ממש דחוף. אני מבין שזה דקו, אבל לא בהתייעצות. איזה התייעצות. הביאו לו ממטרה שמשפריצה לכיוון אחד. אה! נו, מה עם הממטרה שהייתה? תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה. יאללה אתה הולך עם הברד, לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה? אני בקשר לאמבטיה. אתה הזמנת אותו? לא. הצחקת אותו. אני מוכן לשלם כל מחיר. אתה שמעת פה, הוא בחר משלם, תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה. כן. אני אותה. אני רוצה אתה ממין לי, זה שום דבר, זה להעיף מבט. לא טוב, תכניס אותה. מי? זה אמבטיה, תכניס, נו, תחוף. אמבטיה בבית. מה? מה? אני חשבתי שאתם תבואו אליי. מי יבוא אליך, אדוני? אתה. מי? איפה אתה חי בחייך, כבר לא עושים ביקורי בית? מה אתה מדבר? אמבט קומפלט לסחוב את זה פה. אדוני? לסחוב אותי קומפלט לאמבט? יש שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים מבית לבית? רגע, אתם באמת מוכרים? אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן. נכון, פומפה, זה הרקדן. איך קוראים לך? ליכטינג בר זוהר. ליכטינג. נכון. אגב, עדיין לא גמרתם לסייד איתה תקרא. מה אתה אומר? אתה יודע מה, מחר שתביאי את האמבטיה, תביאי איתך גם את התקרא.